Привіт, друзі! Ви на каналі Торахтушка. Бачу, що вам сподобалась творчість Оксани Сайко. Тож сьогодні почнемо з вами читати її книгу «Кав'ярня на розі». Це буде перша частина. Наступні з'являтимуться на каналі по можливості. «Кав'ярня на розі – чудове місце для зустрічей з найнесподіванішими людьми». Розповідь про дівчину Літку, якій теж пощастило познайомитись з найнесподіванішою людиною. Мені буде дуже приємно отримати від вас подобайку та будь-який коментар під цим відео. Також не забудьте підписатись, хто ще не встиг це зробити. Посилання на канал з творчістю мого чоловіка ви можете знайти в описі під відео. Що ж, починаємо читати. Цього чоловіка привів із собою дощ, який не вщухав уже кілька днів поспіль. Інакше він, можливо, ніколи б не переступив поріг нашої кав'ярні. Непримітна, скромна Трохи вигоріла від сонця вивіска у завулку між старих брукованих вулиць навряд чи привернула б його увагу. Вона майже ніколи не приваблювала чужинців, які опинялися у нашому місті через певні обставини і шукали кав'ярень із яскравими, але часто і безглуздими назвами, такими приміром як Райське їдво чи П'яте колесо, розташованих здебільшого на центральній площі міста. Відвідувачів ще не було. І сидячи за лядою, я читала книжку, яку знайшла у дядьковій бібліотеці. Дощ стукатів по даху і ринві, тому я не почула теленькання дзвіночка на вхідних дверях. Якийсь час гість роздирався довкола, переминаючись з ноги на ногу. Не мов зважуючи, чи потрапив туди куди сподівався, чи почуватиметься тут затишно і безпечно, чи варто взагалі заходити, чи ліпше обернутись і просто піти геть. З його капелюха і площа стікали великі краплі. Він мав змучений і безпорадний вигляд, ніби щось завдавало йому прикрості. У руках тримав пузату старомодну течку брунатного кольору. Цього відвідувача я бачила вперше, і, схоже, він був не з нашого міста. Не знаю, чому в мене склалось таке враження. Він був трохи дивний, не такий, як тутешні мешканці. Поводився невпевнено і насторожено. «Мабуть, дядькові Романові буде приємно, коли він дізнається, що до нашої кав'ярні завітав чужинець», – проминула у мене думка. «Ви чогось хотіли, пане?» – запитала його я. «Так, можливо», – пробурмотів чоловік. «Якщо у вас є якийсь гарячий напій?» «Звичайно, є», – жваво відказала я. «Є кава і чай? А може бажаєте юшки?» «Мені горнятко кави», – попрохав він сідаючи на високий стілець біля ляди. З капелюха досі крапало, та чоловік не знімав його. Мабуть, саме старомодний капелюх, що мав би додати йому галантності, елегантності, чи навіть оригінальності, натомість робив його диваком. Такі капелюхи носили років за 30-40 тому. Мені доводилося бачити їх на старих світлинах. На вигляд, чоловікові було ледь за 40, хоча я не завжди правильно визначаю вік старших людей. Він мовчки спостерігав, як я готую каву по-турецьки, і час від часу голосно шмургав носом, ніби мав нежить. «Ці ваші безконечні дощі, тут стільки вологості, це шкодить легеням і дихальним шляхам загалом», – тихо проказав він, так і до застуди недалеко. «А ви лікар?» – запитала я. «Не з цікавості, а просто, щоб підтримати розмову». Я не надто любила, коли до кав'ярні навідувалися мовчуни. Вони завжди навіювали тривогу. Мені подобалися люди відкриті, балакучі, котрі могли версти будь-які дурниці, бо це ані трохи не заважало, а навпаки, веселило. Принаймні, я не почувалася самотньою. Ні, заперечив чоловік, я не лікар. Може, гаряча кава і справді трохи допоможе. Ви хоч зігрієтесь. Сказала я і подала йому горнятко Дивно, проказав він, радше до себе, аніж до мене Голосно сербнувши. У цьому місті запах кави відчутно найкраще Навіть у такий дощ, який начебто поглинає всі аромати Жодне місто так не пахне А як пахнуть інші міста? Спитала я Той чоловік уже видався мені цікавим Він на хвилю замислився і ковтнув кави по-різному, відказав, іноді курявою, іноді печеним хлібом, а буває, що й каналізацією та вихлопними газами. Це місто пахне кавою, тому до нього хочеться повертатися. Та ви у нашому місті не вперше? Ні, сказав чоловік, знову голосно сірбнувши. Але мені завжди здається, що вперше. Є такі міста, які залишаються вічними, нерозкритими таємницями, навіть якщо вони для тебе рідні. А чому? Чоловік лише важко зітхнув і вдав, що не розчув мого запитання, а може не бажав продовжувати розмову. Він справді виявився дивакуватим, і старомодний намоклий капелюх був тому яскравим підтвердженням. А що це ви читаєте? Раптом він запитав, торкнувшись обкладинки книжки, яку я залишила на ляді. Вона вмить опинилася в його руках, і, примруживши очі, він заходився її гортати. Погаджуючи пальцями, сторінки немовпестив їх. «Це книжка з бібліотеки мого дядька. Я тільки не почала її читати», – відказала я. «А чому ви обрали саме її?» – допитувався чоловік. Я всміхнулася. «Чудернацький дядечко. Я прочитала лише кілька речень. Здалося, що вона мені сподобається. Крім того, автор мені невідомий. Я раніше ніколи не чула його прізвища. І, відповідно, не читала жодної його речі. Та іноді невідомі автори бувають цікавішими, ніж відомі, бо ти не знаєш, чого від них чекати. Це завжди схоже на маленьке відкриття, яке, не мов би, належить тільки тобі. Отож, бо й воно – невідомий автор. пробурмотів чоловік. Старе видання, пожовклі сторінки, забута книжка. Забута? А вже ж забута. Підтвердив гість, допивши каву. А чому забута? Вона видана 45 років тому, – пояснив той. Відтоді її ніхто не перевидавав, і, схоже, вже ніколи й не видасть. Звідки ви знаєте? – запитала я. Утумить та кинув дзвоник на дверях, до кав'ярні, стріпуючи парасольку, витіла Нелька, яка працювала у нас куховаркою, засапана і розчервоніла. Вибач, спізнилася, – проторохтіла вона, переводячи подих і одразу хапаючи фартух. Юрка відвести в садок – ціла трагедія. Стільки плачу в вереску, а ще той дощ. Нелька запізнювалася часто. Вона сама виховувала малого сина і вічно не встигала. На її запізнення дядько Роман дивився крізь пальці. Мабуть, тому що жалів. А ще тому, що на Нельку неможливо було сердитись. Вона була трохи наївна і дуже щира. Її широка усмішка на круглявих щеках з ямочками – Могла роззброїти будь-кого. Крім того, Нелька смачно готувала. Але найголовнішою її рисою було те, що вона завжди геть усе про всіх знала. Як це їй вдавалося, я не могла збагнути. «Тільки один відвідувач? Більше не було нікого?» Похапцем запитала вона, коли я зайшла з нею до тісної кухні. «Робочий день щойно розпочався», – відказала я. «А за такої погоди...» Напевно, багато хто захоче зігрітися теплим чаєм чи супом. А вже ж, роботи нам сьогодні не бракуватиме. Погодилася Нелька і узялася за баняки. Коли я повернулася за ляду, дивакуватого чоловіка вже не було. Він пішов так само нечутно, як і прийшов. Біля горнятка з випитою кавою лежали гроші. Негода і далі рясно вмивала день. Дядько Роман любив повторювати, що наше місто – це місто дощів, та туманних світанків. Повітря тут завжди було надміру вологим, а вранці можна було побачити сивувату іму, що ніжно огортала все навколо. А ще дядько казав, що дощі приносять із собою переміни, і мав незаперечні докази своєї рації. Невідомо чому, може це був звичайнісінький збіг обставин, але найважливіші події дядькового життя і справді були пов'язані з дощем. Коли він народився, а сталося це значно раніше, ніж сподівалися його батьки, небо аж двиготіло від грому та блискавиць. З дружиною він теж познайомився у зливу. Вони ховалися під одним деревом. А через п'ять років вона пішла у дощ, щоби вже ніколи не повернутися у дядькове життя. І саме в осінній, сльотавий день, кілька років тому, дядько Роман придбав кав'ярню яка стала сенсом його життя і його відрадою. Але чи міг він того дня знати про якісь переміни, що їх принесе із собою дощ? Я не відразу зауважила те, що моя книжка зникла. Шукала її скрізь, під лядою, і під столами, і на підвіконнях. Марно. Її ніде не було. Просто дивно. Куди ж вона могла подітися? Невже таємничий відвідувач прихопив її з собою? випадково, через неуважність чи, можливо, навмисне. Він з такою цікавістю її розглядав, якщо випадково мусить повернутися і віддати її мені. Звісно, якщо він гречна і порядна людина, начебто виглядав на поціновувача книг, тож мав би і справді так учинити. Через цю, здавалося б, незначну прикрість, у мене зіпсувався настрій. За допомогою цієї книжки я могла себе чимось зайняти, особливо, коли не було відвідувачів. А тепер доведеться нудьгувати. Хоча того дня я нато і не нудьгувала, Нелька захоплено розповідала про знайомство із новим сусідом – хлопцем, який кілька днів тому купив помешкання у її будинку. Учора він постукав у її двері, щоби позичити солі. І Нелька не лише позичила сіль, а й пригостила його чаєм. Вони сиділи на кухні і розмовляли ніби давні знайомі, і година тієї розмови здалася їй миттю. Не уявляєш, як він мені сподобався, зітхала вона чистячи картоплю. Він такий особливий, у нього такі проникливі очі. Мабуть, він дуже надійний, я це відчуваю. Він саме той, хто мені потрібен, але невідомо, чи сподобається Юркові. Ти ж знаєш, як йому непросто вгодити. У тому й весь клопіт. Час до часу Нелька знайомилася з чоловіками, захоплювалася, мріяла вийти заміж. Біда була тільки в тім, що ані один її приятель не припав до вподоби її трирічному синові. Жодні іграшки, цукерки, прогулянки чи інші способи, якими вони намагалися завоювати довіру малого, не допомагали. Врешті-решт чоловікам набридало тратити намарно на стільки зусиль, і вони давали Нельці спокій. Дехто зникав по-англійськи, а дехто, важко зітхнувши, промовляв. У нас усе могло б скластися, якби не твій син. З ним занадто багато клопоту. Вибач. Нелька розчарувалася і страждала, але все ж не впадала у відчай. Не хвилюйся, заспокоїла її. Можливо, цього разу все буде гаразд. На дверях нашої кав'ярні все частіше в дзвінок. Майже одразу після девакуватого відвідувача прийшло двійко хлопців-студентів. Кілька годин смакуючи пиво, вони обговорювали вчорашню вечірку. Дівчат підсміювались з якогось професора, який іноді засинав на лекціях. Жінка, яку я нерідко бачила на вулиці, вирішила зігрітися і обсохнути, і замовити горнятко чаю. Здається, вона на когось чекала бо раз у раз поглядала на годинника, якого виймала з кишені свого плеща, і зиркала у вікно. Так і не дочекавшись, знову пішла у дощ. А потім був молодий учитель із музичної школи зі смішними настовбурченими вусами, котрий завжди приходив до нас із флейтою, з якою, напевно, ніколи не розлучався. Він з'їдав миску грибної юшки або борщу і поспішав до школи. Він ще парубок, Якось повідомила мені Нелька, бідолаха, просто мріє про господиню, яка б готувала йому такі юшки. Але йому не щастить. Усі оті музиканти і вчительки музики, біля яких він постійно крутиться, кепські господині. Я тільки знизувала плечима і всміхалася. І звідки Ляуса це було відомо Нельці? Невже вона така спостережлива? Дядько Роман сьогодні був геть заклопотаний, з'явившись у кав'ярні, він лише неуважно махнув мені рукою і зачинився у тій комірчині, яку називав своїм кабінетом. Цілісінький день просидів за бухгалтерськими паперами. Увечері відвідувачів побільшало. У кав'ярні панував гул. Висів цигарковий дим, пахло смаженим котлетами і пивом. «Щось ви сьогодні не в гуморі», – заговорив до мене молодий, рудавий чоловік, підійшовши до ляди. «Нічого не вдієш, таке вже трапляється», – зітхнула я, подаючи на ляду вино, яке той замовляв завжди. Він був постійним відвідувачем, тому що в нашій кав'ярні було найдешевше вино та кава. У кутку за столиком на нього чекала білявка, яка ретельно пудрила щоки. Я не знала, як того чоловіка звати насправді. Розповідали, що колись він навчався у семінарії і планував стати священником але нібито засумнівався у своєму покликанні через якусь несправедливість у стосунку до нього церковної влади і ректора семінарії, який не радив йому висвячуватись. Тепер він викладав релігієзнавство у коледжі для майбутніх перукарів, а вечорами приходив до нашої кав'ярні з якимись панянками, чомусь завжди білявками, частенько впивався, а якщо йому провокували, починав вигукувати непристойності на адресу всіх єпископів. Коли ж його просили втихомиритися, він щиняв ще гірший галас. Тоді доводилося кликати дядька Романа. Той приходив, заспокоював його, щось лагідно шепотів на вухо і вмовляв іти додому. Чоловік розчулювався, шмургав носом, дозволяв підвести себе зі стільця і провадити кав'ярні. За таку поведінку його прозвали отцем Богохульником. Хоч мені зроду не доводилося чути, щоб він Богохулив, як, мабуть, і тим, хто його так прозвав. Але люди часто перебільшують через надмір уяви. «У вас сталася якась неприємність?» зауважив отець Богохульник, усміхаючись мені своєю меланхолійною усмішкою. Може він і не був справжнім священником та умів викликати довіру, і бажання сказати правду, або ж просто розумів людей. Нічого поважного, теж усміхнулася я. Просто загубила одну книжку. Напевно, тому я завжди хвилююся через дрібниці. «Пусте», – відказав він, забираючи у мене пляшку. «Справді не варто перейматися. Іноді, коли щось втрачаєш, то водночас і щось знаходиш. Пам'ятайте про це завжди». Підморгнувши мені, він попрямував до своєї білявки. Чоловік, що сидів за столиком навпроти, якусь хвилю уважно споглядав білявку, витяг зі своєї потертої старої течки папір і, закуривши цигарку, заходився щось швидко писати. Йому, мабуть, було уже за тридцять, але він і досі мав хлопчачу зовнішність. Він теж був у нас завсідником, замовляв чарку коньяку, горнятко кави, сідав за столик, Курив, не затягуючись, чи радше просто задумив опускав дим, бо це допомагало йому засередитись і нотував щось на клаптиках паперу. Дядько Роман якось розповідав мені про нього. Це був поет невдаха, якому ніяк не таланило видати свою збірку. Він заробляв на життя, працюючи нічним сторожем на якомусь складі. Анелька вважала його безнадійно закоханим і нещасливим. Саме тому, за її версією, він і писав вірші. Він іноді витягує з кишені пом'яту фотокартку, дивиться на неї і пише, – сказала вона мені. Ця фотокартка тієї, його пасії. Так поводяться, тільки безнадійно закохані. Той чоловік майже ніколи ні з ким не розмовляв, ніби його цікавило не спілкування, а споглядання того, що діється довкола. І, мабуть, він мав рацію, Бо споглядання іноді відкриває значно більше, ніж слова, що часто виявляються облудними. На якусь хвилю він відклав папір і підперши підборіддя рукою спостерігав за людьми, щораз з такою допитливістю, наче бачив їх уперше. Хоча всі наші постійні клієнти вже доволі добре зналися між собою. І цей поет, і отець-богохульник, і вже немолодий столяр, який мешкав навпроти кав'ярні, і ці лісінькі вечери просиджував тут за кухнем пива, охоче до розмов. І пухкенька молодиця, яка працювала в пральні і завжди пахла пральним порошком, вона, здається, і приходила сюди саме для того, щоб привернути увагу столяра. Так принаймні стверджувала Нелька. І старий удівець, котрий жив над кав'ярнею і навідувався до нас лише через нудьгу, бо в його помешканні, відколи померла дружина, зіпсувався телевізор. А ще була Мірка, сумна і вродлива жінка, яка надавала перевагу чоловічому товариству. Вона мала великі очі, в яких ховалося не надто щасливе минуле. Майже не всміхалася, коли з нею жартували і загравали чоловіки, і сиділа за столиком з відсутнім та байдужим виглядом. Ніщо так не єднає закоханих, як дощ. І найкраще у такий дощ п'ється вино. Гукнув до своєї білявої супутниці отець-богохульник. Вино і тільки вино. Вино додає пікантності цій теплій, затишні кав'ярні, шумові дощу і нашій розмові. Добре червоне вино, яким я мав причащати прощених грішників, а тепер причащає спокусливу жіночу вроду, яка ніколи не матиме прощення. Не існує такої сили, що може здолати вроду. Тож вип'ємо за вроду чарівних грішниць, Білявка голосно розсміялася. Петнив невдаха, котрий сидів за столиком навпроти, відклав папір і знову закурив, з цікавістю поглядаючи в бік отця богохульника, який, наповнивши келиха, миттю спорожнив його. «Може, воно й добре, що він таки не став священником», стиха проказав столяр, сидячи біля ляди і чекаючи кухоль пива, яке я саме йому наливала. «Ви ж тільки собі уявіть, Яке б то було неподобство, якби о той гульвіса і пияк і справді сповідав і причащав. Ох, не доходи, господи, мати такого священника. Кажуть, він розчарувався, прошепотіла я. Мабуть, така поведінка, ніщо інше, як протест, а це цілком виправдано. Здається, він занадто захопився отими протестами, скрушно зітхнув столяр, беручи кухоль із пивом. Так, що вже й сам пустився берега. А чим воно скінчиться? Він до чого доп'ється? Ще й ті жінки. І задля чого усі оті протести? Задля марних страждань? Жінки завдають лише страждання. Він поволі попростував до свого столика, де на нього чекав приятель, який, ймовірно, теж був столяром. З кухні визирнула Нелька, подавши мені тарілки з кашею та гуляшем для голомозого добродія, з житлової контори, що читав газету біля вікна. Тепер ти зрозуміла, саме тому він і уникає жінок. Кивнула вона в бік столяра, багатозначно всміхнувшись. Що ти маєш на увазі? Не второпала я. Ця бідолашна праля йому теж подобається. Заторохтіла мені вухонелька. Але хто знає, чи з того щось вийде? Він уже піймав свою колишню дружину на зраді. Відтоді немає довіри до жінок. Прикро, зітхнула я. Наближалася десята вечора. Час було зачинятися, тож відвідувачі потроху розійшлися. Тільки отець-богохульник ще допивав вино і щось шепотів білявці, а вона реготала. І поет продовжував писати, задумливо опускаючи цигарковий дим. Дядько Роман, який нарешті визернув зі своєї комірчини, був дуже втомленим. Здавалося, ті обчислення забрали всі його сили. Він лиш неуважно спитав, як минув у мене день. Ну, один відвідувач поцупив книжку з твоєї бібліотеки, зізналася я. Можливо, він не з нашого міста. Якийсь чужинець. Принаймні поводився немов чужинець. Чужинець? Поцупив з моєї бібліотеки? А як це він потрапив туди? Ти літко часом нічого не вигадуєш. Схоже дядько Роман і далі вважав мене дитиною. Ні, ні. Ти не так мене зрозумів, насуплено урвала його я. Цю книжку я взяла у тебе почитати, а її, здається, поцупили. Тут, у книгарні за лядою. Дядько всміхнувся і жартома смикнув мене за кучері. Так він завжди робив, коли я була малою. Тільки тоді смикав за кіски. Не переймайся, заспокоїв. Якщо цю книжку поцупили лише для того, щоб прочитати, це навіть заслуговує на повагу. Книжки ж створені для того, щоб їх читали, а не для того, щоб припадати пилюкою на полицях. Крім того, мені ще ніколи не траплялися крадії книжок. Я вважав, що таких злодіїв не існує. Хм, це навіть цікаво. Може і так, зітхнула я. Але будь-яка крадіжка, навіть книжки, це все одно крадіжка. Чому б йому просто не попрохати її у мене прочитати? Навіщо було цупити? А може він хворий на клептоманію. У відповідь дядько засміявся. Лідко ти надто сувора. Можливо, у нього були на те якісь причини. А ти занадто поблажливий, відказала я. Хоча, може, він ще поверне її. Може, справді взяв книжку випадково. Я дуже на це сподіваюся. Що ж, і таке цілком можливо. Дядько Роман ніколи занадто не звикав до речей. Якщо у нього щось зникало, або він щось губив, то не дивувався і не сумував з того приводу. Лише зітхав і махав рукою. Мовляв, нема нічого вічного. За півгодини ми зачинили кав'ярню, нарешті випроводивши останніх відвідувачів. оця богохульника і його біляву супутницю. Нелька поцілувала мене в щоку і, пообіцявши дядькові завтра не спізнюватися, швидко побігла до автобусної зупинки. Все ще періщив дощ, на вулиці не було ні душі. Ми з дядьком мешкали у сусідньому провулку. Отож, незважаючи на зливу, додому йшли неспішно, немов прогулювалися. Дядько Роман як ніхто полюбляв дихати дощовою вологістю і свіжістю. Така погода навіювала на нього меланхолію. Він став замисленим і надовго перенав у мовчанку. В мене тішила думка, що вдома у нас затишно і тепло, що за кілька хвилин ми традиційно питимемо на кухні чай, із запашних трав, потім дядько прямує до спальні, де читатиме газети, а я до глибокої ночі дивитимуся телевізор і радітиму, що завтра не потрібно рано вставати відзавтра у мене вихідний тиждень. Хоча вільний від роботи в кав'ярні час аж ніяк не обіцяв мені цілковитої свободи, на мене чекали репетитори нескінченно довгі і нудні години занять. Наступного року я мала вступати до університету, тож доводилося посилено вивчати математику та англійську. Батько мріяв, щоб я була економістом. Стати економістом – то колись була його мрія, яку він через певні обставини не зумів утілити в життя. Тому тепер гадав, що мені вдасться здійснити те, чого не зміг він, і тішився цією ілюзією. Батьки часто вважають дітей своїм продовженням. Хочуть виправити за допомогою них власні помилки, виконати свої бажання, зробити те, чого не встигли чи не спромоглися. Відтак не надто допитується, чи їхнім дітям це насправді потрібно, чи матимуть вони від того хоча б найменшу радість. Але як було опиратися батьковим прагненням, коли я ще сама достеменно не знала, чого насправді хочу від життя? Я не мала жодних талантів, особливих здібностей чи вподобань, хоча школу закінчила з добрими оцінками. «А ким би ти хотіла стати? Що тебе найбільше цікавить?» запитувала мати у старших класах. У відповідь я лише знизувала плечіма. Мої однокласниці мріяли бути актрисами, співачками, учительками, модельєрами чи лікарями. Жодна з цих професій мене не приваблювала і не викликала, бодай, найменшого інтересу. «Вступатимеш на економічний», – повідомив одного дня батько. І я знову знизала плечима. Економіст – доволі пристойна професія. «Погоджуйся», – зашепотіла мати. «Ти ж знаєш, як твій батько мріяв стати економістом, а залишився звичайним електриком. Він пишатиметься, якщо ти погодишся». У відповідь я важко зітхнула і кивнула, навіть не замислюючись. «Якщо для батька це так важливо, гаразд». Я стану економістом. Вирішила я, щоб подарувати йому другий шанс і таки втілити змарновану мрію. Батько часто повертався з роботи мовчазний і невдоволений. Видно, його фах не давав йому втіхи. Він узагалі був надто замкненим, не вмів щиро виявляти свої емоції. Тому розмови наші були нечастими і скупими. Мені завжди бракувало відвертості і близькості між нами. Бракувало навіть його самого. Батько іноді здавався мені таким недосяжно далеким. Можливо, йому чогось не вистачало для відчуття самодостатності? А може, тому я не зважувалась по-справжньому наблизитись до нього, і справа була тільки мені? Може, то мені бракувало тієї щирості? Бо щоби сподобатися йому, я намагалася бути такою, якою він прагнув мене бачити, а не такою, якою була насправді. Так я хотіла зробити йому приємність, Хотіла, щоб він мною пишався, іноді я розмовляла з ним, уявляючи його поряд, коли його не було поблизу, і казала те, що давно збиралася сказати, але ніколи не могла. Мої слова були абсолютно відвертими, тому ця уявна розмова здавалася цілком реальною, і я не мов би, була почутою. Першого року після закінчення школи мені не пощастило одразу після випускного. Я важко і надовго захворіла на кір, а коли одужала, складати іспити було вже запізно. Для батька це була справжня трагедія. Саме тоді і нагодився дядько Роман зі своєю ідеєю. Він запропонував мені оселитися у нього, займатися з репетиторами, готуватися до ступу, а заодно і працювати у його кав'ярні. Дядькова пропозиція сподобалася не лише мені, а й моїм батькам. Отак я і опинилася в цьому місті. Мені доводилося і раніше бувати тут, але це було у дитинстві, тож враження у мене залишилися невиразні. Я пам'ятала ратушу з годинником на центральній площі, кав'ярню, схожу на велетенського гриба, де колись ласувала морозивом, численні вулички і провулки, в яких так легко було заблукати. Тоді це місто здавалось мені дівчинці із селища, просто величезним, і тим дуже лякало мене. По-справжньому я відчула його саме тепер, бо воно не настільки великим, як уявлялося колись, а радше затишним. Напрочуд гармонійно поєднувало у собі гордовиту принадність міста. Зверхні багатоповерхівки, які завжди легко спутати, асфальтовані вулички, що пахли смолою, розлогий парк. З випещеними деревами, лавками та літніми альтанками, привітні кав'ярні, степлим, трав'янисто-молочним подихом села, який найбільше давався взнаки між одноповерхових будиночків зі скрипучими хвіртками і садками, де паслися кози з живоплотом та кущами смородини і агрусу, хоч тут і панувала сучасність, але у карбах давнього бруку, камінні старих будинків у залишках напівзруйнованих мурів усе ще жив незнищений дух старовини і історії чи справді це місто пахло кавою як стверджував той девакуватий добродій який поцупив у мене книжку хто знає може так пахнув затишок що витав у ньому його усталеність і пасторальність на з катартиною, кавою з молоком свіжими тістечками на тарілці і дріжджовими булочками Якось я навіть запитала про це у дядька. Як ти гадаєш, чим пахне наше місто? Мабуть, моє запитання видалося йому дирнацьким, бо спочатку він засміявся, а відтак, трохи подумавши, сказав: "Чим пахне це місто? Дощами, рясними дощами". І очі його блищали, немов у хлоп'чиська. Іноді мені справді здавалося, що ми з ним одного віку, хоча дядько Роман був старшим за мене на 15 років. Пам'ятаю, як у десятому класі я втекла з року геометрії, трохи поблукала полями за селом, щоби не потрапити нікому на очі, добряче змерзла, і подалася додому. Тільки на переступивши поріг, я з радісним писком кинулася на шию дядькові, який зустрічав мене коло дверей і широко всміхався він полюбляв такі несподіванки, ніколи заздалегідь не повідомляв про свій приїзд. Знаходив ключа на гачку обік вікна біля ганку, заходив і вже з помешкання телефонував до матері. За хвилю почувши на кухні брязки тарілок, я збагнула, що мати вдома. Вона майже ніколи не приходила на обідню перерву, але того дня у неї був привід, щоби прийти. Я розгубилася, та, схоже, мати не помітила моєї появи, тож діяти треба було швидко. В ту мить мені нічого іншого не спало на думку, як тільки хутко повідомити дядькові, я втекла з уроків. Тоді хоч ж ховайся. прошепотів він. Узявшись за руки, ми крадькома побігли до моєї кімнати, де я заховалася у шафі і просиділа там доти, доки мати знову пішла на роботу. Потім ми з дядьком риготали, наче змовники, і качалися по підлозі, відчуваючи неймовірну втіху від своєї витівки. Мабуть, у той момент я й зрозуміла що дядько в глибині душі все ще залишається великою дитиною. Якось я навіть йому зауважила. Мені здається, ти не надто подорослішав. А тобі хотілося б подорослішати по-справжньому? Дядька зовсім не здивувався із такого запитання, тільки важко зітхнув. Не знаю. Це не завжди вдається, навіть якщо й хочеш. Але це не так вже й погано, хіба ні? Підморгнула йому я. А вже ж. Тоді оманливо здається, що час над тобою невладний, а ще ти вмієш дивуватися і тішитися будь-якій приємній дрібничці. Натомість цілком дорослі люди давно забули, як це. Усміхався у вуса дядько Роман, а мені навпаки. Так, хочеться нарешті подорослішати, сказала я. Мені хочеться бути незалежною, самостійною і щоб усі сприймали поважно і мене, і мої вчинки. Повір, одне одному аж ніяк не заважає. Отож, дядькові не вдалося подорослішати. Він був мрійником і мав вразливе серце. Можливо, саме через те його і покинула дружина. Не відчувала у ньому опори та владності, того, що притаманно більшості чоловіків, і чого іноді навіть не усвідомлено шукають у них жінки, вважаючи, що це запорука мужності, сили, надійності. Моя матір завжди стверджувала, що так сталося через надто м'яку вдачу її брата. Та попри все дядько Роман аж ніяк не створював враження нещасної людини. Він здавався цілком самодостатнім. Обожнював готувати їжу, вдягнувши старого попляменого фартуха і наводити лад у хаті, мугики чи мелодії своїх студентських літ. А вечорами після роботи, переглянувши телевізійні новини, читав книжки. Може в тому, що та жінка покинула його, забравши лише валізку зі своїм одягом, не було для нього жодної трагедії? Може вона подарувала йому звільнення, якого він прагнув? Але десь тоді у дядьковій душі оселилася сумовита мрія, яку він ретельно приховував у далекому її закамаркові, а вона вперто визирала звідтіля і світилася у його ясних, сірих очах. Що то була за мрія? Наразі я не могла збагнути. Дізнавшись, що дядько Роман придбав кав'ярню, батько мій здвигнув плечима і скептично посміхнувся. Він не вірив, що дядько дасть собі зовсім раду, бо вважав його людиною непрактичною і зовсім діловою. І нащо йому ці експерименти. Хай би собі працював тихенько бухгалтером у конторі. Ця кав'ярня не даватиме жодного прибутку. Він збанкрутує. «Він не тямить у цій справі», – пророкував батько. «А може нехай спробує?» Із сумнівом вступилася за свого брата матір. У провінції провадити бізнес набагато легше, ніж у великому місті. Може йому пощастить? Ну а як не пощастить, то повернутися до своєї контори чи десь прилаштуватися бухгалтером він завжди зможе. «А змарновані гроші!» – не міг заспокоїтися батько. Чи варто їх отак пускати на вітер задля експерименту, який приречений на невдачу? Хоча дядько Роман ніколи про це не розповідав, але я здогадувалася, що робота бухгалтера у житловій конторі не приносила йому втіхи. І, мабуть, річ була не стільки у скромній зарплатні, як у нестерпній одноманітності цього фаху. Віконце дядькового кабінету виходило у понорий двір, заставлений смітниками, Визираючи крізь нього, дядько важко зітхав і знову занурювався у свої нескінченні обчислення. Можливо, він би і далі отак сидів за паперами та рахунками, час від часу поглядаючи з вікна у двір, заставлений смітниками, якби не випадок. Одного вечора до невеличкого дядькового помешкання постукали. Це виявився пристаркуватий сусід, який мав неподалік свою кав'ярню, жив самітником, і мріяв емігрувати до Америки. Він іноді навідувався до дядька Романа потеревенити, випити горнятко чаю а то й чогось міцнішого. Здебільшого ці розмови зводилися до нарікань старого добродія, на ревматизм та до спогадів на його покійну дружину, яка готувала найсмачніший у світі борщ. Дядько все терпляче вислуховував і навіть іноді давав якісь поради, приміром, де краще купувати свіже м'ясо, або до якого дантиста звертатися. Але того вечора сусід прийшов не просто так – порозмовляти і поскаржитися. Він запропонував придбати у нього кав'ярню, бо незабаром і справді збирався емігрувати до Америки. Придбати кав'ярню? Але ж це неможливо. У мене, звісно, є якісь заощадження, та невідомо, чи вистачить їх. Крім того, я ж нічого не тямлю у цій справі. Вигукнув збентежений дядько. Він хотів додати, що ця пропозиція не має жодного сенсу, що її можна навіть вважати гвузуванням, що йому з його характером ніколи не бути приватним підприємцем, бо він любить спокій, а ще він надто звик до своєї роботи в конторі і не має ніякого наміру її покидати. Проте, на щастя, старий добродій урував його на півслові. Послухайте. Я пропоную вам придбати цю кав'ярню не задля своєї вигоди, а суто з симпатії до вас. Та й продаю її майже задарма. Тож цілком можливо, ваших заощаджень якраз і вистачить. Гроші мене зараз цікавлять найменше. Я отримав чималий спадок. Там, у Америці. Бізнес втягує, повірте. Ви й самі не счуєтесь, і у вас все вийде, я переконаний. А я, щоб ви знали... У людях ніколи не помиляюся. Ви маєте потрібний підприємцеві запал, про який, здається, і самі не здогадуєтесь. Після тієї розмови дядькові нічого не залишалося, як добряче замислитися. А поміскувавши над сусідовою пропозицією, він таки зважив ризикнути. І справді, старий добродій не помилився. Робота в кав'ярні захопила дядька Романа. Йому й зараз доводиться займатися бухгалтерією та самому вести обрахунки. Однак його це ані трохи не пригнічує. Віконце його комірчини виходить на стару, бруковану вуличку. У бабічакою ростуть каштани. Вуличкою ходять перехожі. Зрідка їздять авто і велосипеди. Час від часу він зиркає у вікно і усміхається у вуса. Робота у дядьковій кав'ярні і мені була за щастя. Хоча спершу я трохи плутала замовлення і могла замість пива подати вину або замість юшки борщ, та відвідувачі здебільшого ставились до мене прихильно і не надто обурювалися. Крім хіба що того товстого і голомозого добродія з житлової контори, який частенько у нас обідав, а іноді приходив ще й повечеряти. Він якраз полюбляв чинити галас. «Яке неподобство! Що це за обслуговування?» «Я замовляв курячу котлету. А це шніцель!» «То чого це я маю переплачувати? Шніцель у вас дорожчий. Ноги моєї не буде більше у вашій забігайлівці. Замініть кельнерку. Це витко вона напутала. У вас є книга-скарг? Я вам зараз влаштую!» Тоді зі своєї комірчини визирав дядько Роман, підходив до невдоволеного і заспокоював його обіцяючи, що йому порахує Шніцель, як котлету. Добродій бурмотів ще більше тут не обідатиме, але врешті утихомирювався і наступного дня приходив знову. «Записуй замовлення», – порадив мені дядько, тоді уникатимеш непорозумінь. Однак через свою неуважність я й далі інколи путала замовлення і, як назло, найчастіше саме того добродія з контори. А він укотре щиняв сварку, обіцяв і не глянути у бік нашої кнайпи і наступного дня повертався. Все зрозуміла, сказала тоді Нелька, котра володіла даром розгадувати усі таємниці. У нього не гаразд в родині. Та й не дивно. Спробуй, но витерпіти таку прикру особу. Хоча жінка у нього, напевно, теж не подарунок. «Звідки ти це взяла?» – запитала я. Інакше, чого б йому тут вечеряти, і просиджувати годинами, гортаючи газети. Багатозначно підморгнула Нелька і зникла на кухні. Минуло кілька місяців, відколи я почала працювати в дядька. І попри втому, та невпевненість перших тижнів, невдовзі я зрозуміла, що кращі роботи годі й бажати. Я запризнилася з людьми і дуже звикла до самої кав'ярні, такої привітної та затишної. Мені подобалося спостерігати за відвідувачами, Таким чином пізнавати їх Вони перекидалися зі мною словом Приносили у цей невеликий простір Свої дрібні радощі та прикрощі Своє життя Свій настрій Цілий світ У кожного власний Особливий Складний Світлотемний і кольоровий водночас Сповнений своїх таємниць Той тиждень тягнувся для мене нестерпно довго Так бувало завжди, коли я мала вихідні і мені доводилося братися за підручники, а після обіду відвідувати репетиторів і протягом двох годин занять нишком поглядати на годинник, стрілки якого пересувалися дуже повільно. Математичка, що викладала у місцевому педагогічному інституті, була старою панною, і визначити її вік виявилося важко. Вона мала щось від літньої дами, якось так вдягалася і поводилася, але водночас і від юної дівчини. Передусім сміх і голос, що звучав дзвінко та енергійно. А ще вона носила великі окуляри, в яких її очі здавалися широко розплющеними і завжди здивованими. Та, мабуть, дивувалася математичка лише своїм числом, бо нічого, крім форму, задач та прикладів, для неї просто не існувало. Вона могла жваво і неймовірно довго з якимось Особливим захватом пояснювати різноманітні математичні тонкощі, втративши відчуття часу. Тоді я вже не приховано зиркала на годинника, кахикала, совалася на стільці, натякала їй, що заняття закінчилося. Вона зітхала і мала такий вигляд, наче це завдало їй справжній прикрості. Хай там як, невдовзі саме завдяки їй я зрозуміла, наскільки не люблю математики. Чим більше я заглиблювалася у формули, тим більше сумнівалася, чи правильно вчинила, погодившись втілити батькову мрію. Через 10 чи 15 хвилин після моїх занять до математички приходив інший учень. Я з ним часто стикалася біля дверей її помешкання або в під'їзді. Схожий він був на випищеного матусиного синочка. Мав надто охайний, правильний та педантичний вигляд. Був невисокого зросту, веснянкуватий, носив окуляри. Отто тюхтій, промайнула якось у мене думка. Природжений математик. Такий либонь ніколи не дає у школі списувати. Побачивши мене, він поправляв на носі окуляри і пурмотів привітання. Притому в нього завжди паленіли вуха. Я щось недбало відказувала і кинувши на хлопця зневажливий та байдужий погляд, поспішала геть. Якось увечері, коли я куняла над посібником з алгебри, над задачею, яка вперто не хотіла мені піддаватися, у двері моєї кімнати постукав дядько Роман. Ти не уявляєш, заговорив він до мене. Це просто неймовірно. Я сьогодні зустрів його випадково на вулиці. Ми не бачились цілих двадцять років. Кого? запитала я, протираючи очі. Арсена, мого давнього приятеля. Колись ми мешкали поряд і були закохані в одну дівчину. Вона обрала його. Хоча це не дивно, він був цікавішим за мене, не схожим на інших. Мабуть, тим і притягував. Обожнював читати. На пам'ять цитував Шекспіра, Шевченка, Гете, А згодом вступив до інституту десь у іншому місті і виїхав звідси. Ми поступово втратили зв'язок. Він приїжджав дедалі рідше. Руками не навідувався до своєї матері. Я чув лише, що він почав працювати у якомусь видавництві. Кілька тижнів тому померла його мати. От він сюди й повернувся. У нього такий вигляд, як у людини, котра зазнала чимало втрат. Здається, Арсен тепер зовсім самотній. А та дівчина, він одружився з нею? Ні, я не знаю чому. Щось там у них не склалося. Вона із матір'ю виїхала з нашого міста. Що трапилося з нею згодом, я теж не знаю. Можливо, Арсенові це й відомо, але в нього я не питав. Він став іще дивнішим, ніж був. Уявляєш, колекціонує забуті книжки. Чудний тайгоді. Такого оригінала ще слід пошукати. Забуті книжки? Тихо перепитала я. Так, книжки, які ніхто не читає, яких уже не видають. Серце моє закалатало. Перед очима враз постав той чужинець у кумедному старомодному капелюсі. Він теж говорив щось про книжки, яких не видають. А потім загадково зникла моя книжка. «Послухай, а як він виглядав? Ото й твій приятель», – спитала я. «Часом не був одягнений у старомодний капелюх». «Та був», – сміхнувся дядько. «То й що? Можливо, він і є той відвідувач кав'ярні, який поцупив мою книжку». Він стверджував, що та книжка стара і забута, тому її вже ніхто не видасть. Без сумнівів, це він. «Арсен?» – засміявся дядько. неймовірно. Хоча він завжди був непередбачуваною людиною. Напевно, спокуса отримати цю книжку виявилася сильнішою за нього. Але тепер, коли ти знаєш, що він повернувся і є у нашому місті, ти повинен піти до нього і забрати свою книжку, і нехай йому буде соромно. Дорога Лідко, я ціную твою прямолінійність та прагнення до справедливості, проте не робитиму цього. Навіть якщо він і поцупив ту книжку, хай вона залишається у його колекції, адже щось спонукало його до такого вчинку, і той мотив може бути дуже поважним та глибоким. Кажу так, бо знаю Арсена. Дивно все це. Наполягала я. А може він божевільний? Таке тобі не спадало на думку? Дядько знову засміявся. Ні, не спадало. Та він і не схожий на шаленця. Як би там не було, але те, що у нього не всі вдома, цілком очевидно. Сердито проказала я. Дядькова безтурботність і поблажливість мене дратували. Літко не будь з люкою. Тільки і промовив він. Це тобі зовсім не личить. Побажавши мені на добраніч, дядько подався до своєї спальні. Я ж бурнула у куток посібник з алгебри і розчихнула вікно. Я любила дивитися з вікна на вечірнє місто, що вигравало вогнями, могла годинами отак сидіти в якійсь протяжній задумі, споглядаючи це дивовижне поготно темряви, спокою, тіни на півсонних будинків, гаузя дерев, з яких вітер зриває сухе листя, і теплих. Блискучих цяток далекого світла ліхторів і чиїхось вікон. Я думала про те, що мене ще кілька днів, і я знову на тиждень позбудуся нестерпних репетиторів та занять. А ще я думала, що здійснювати батькову мрію виявляється дуже обтяжлива і нелегка справа. Проте, коли немає власної мрії, доводиться здійснювати чиюсь. І чому в мене немає мрії? Чому я не знаю, чого прагну? Я тяжко зітхнула, незадоволена собою. Нарешті, змерзнувши, зачинила вікно і уклалася спати. У п'ятницю, коли я прийшла до математички, то зустріла там тюхтія. Я перенесла динісове заняття, бо у мене виникли певні обставини, пояснила викладачка. Тому сьогодні ви позаймаєтесь разом. Але, гадаю, так буде навіть цікавіше. Чи не так, Лідо? У тюхтія знову почервоніли вуха. Я лише байдуже стинула плечем. Моє шосте чуття таки мене не підвело. Тюхтій справді виявляв неабиякі здібності до математики. У нього були жвава логіка і кмітливість. Він схоплював усе на люту, швидко і легко, ніби оті приклади були для нього забавкою. А мені тим часом потрібно було добряче подумати та зосередитись над кожним завданням. Схоже, математичка була у захваті від свого учня. Вона вдоволено усміхалася і нахвалювала його. А я почувала до нього ще більшу зневагу і роздратування. «От мудрогель нещасний!» – свердлила я його сердитим поглядом з-під коли він укотре завчасу подавав математичці зошита з розв'язаними прикладами. Нарешті мука скінчилася. Ми з Денисом мовчки спустилися сходами і, опинившись на вулиці, я навмисне пришвидшила ходу, щоби позбутися його товариства. «Ти, мабуть, поспішаєш?» Озвався Тюхті і собі пришвидшив ходу. «Та ні, з чого ти взяв? Ти дуже швидко йдеш. Це, напевно, звичка», відповіла я і сповільнила крок, водночас силаючи себе подумки за невигадуве виправдання. «Як тобі математичка?» спитав Тюхтій. «Репетитор вона, звісно, хороший», відказала я. «Але як на мене занадто захоплена своїм фахом. До фанатизму. Як послухати її, то важливішого за математику не існує нічого. Так і є, промовив тюхтій. Недарма ж математику вважають царицею усіх наук і основою мистецтва. Гадаю, це перебільшення. Недбало кинула я, принаймні щодо мистецтва. Аж ніяк. заперечив хлопець. От візьмімо, приміром, музику її такти, розміри, лади та ритми або поезію. Її ямби та хореї, чи малярство, де є чітке співвідношення геометричних ліній, чи архітектуру з її точними розрахунками плану та масштабу, скрізь є математика. Я не мала що на те заперечити, бо тюхті таки справді мав рацію. А ти куди збираєшся вступати? запитала його по якійсь хвилі, вже трохи лагідніше. Я хочу бути фізиком, відказав він. Я і думала. – обхикнула я. – Але батьки надають перевагу юриспруденції, адже це практично і престижно. Вони спочатку чути нічого не хотіли про фізико-математичний, поки я не наполіг на своєму. – Он як? – А ти куди готуєшся? – А мої батьки надають перевагу економічному, – відказала я. – Батьки? А ти сама? – У тому той річ, що я не знаю, – зітхнула я. Маю лише почуття обов'язку перед батьком. Почуття обов'язку це добре, але іноді воно обмежує і перетворює тебе на невільницю, неспроможну відкритися і самореалізуватися. Тобі потрібно себе шукати, мовив Тюхтій. Я знав одного хлопця, який змінив п'ять професій, поки зрозумів, що він природжений кухар. Невтішна перспектива змінювати професії і постійно розчаровуватися. – зауважила я. – Зате цікаво, – відказав Денис. Далі нам було не по дорозі. На прощання тюхтій мені всміхнувся. Його по-дитячому щира усмішка зробила його симпатичним, навіть незважаючи на веснянки і окуляри. Загалом він не такий уже й поганий хлопець, – вирішила я, – і не такий уже й тюхтій. На початку нового тижня Нелька зустріла мене так, ніби не бачила сто років, кинулася на шию і розцілувала. «Як добре, що ти нарешті прийшла!» вигукнула вона. «Уяви собі, як мені було чекати на тебе і тримати у собі все, що я хотіла тобі розповісти. Це просто нестерпно. Ці сім днів здались мені вічністю». І жваво очищаючи шкіру з картопини, вона захоплено розповіла мені про того хлопця-сусіда, з яким нещодавно познайомилися. Все у них складалося якнайкраще. Кілька днів тому вони побували у кіно. Та Нелька не надто второпала, про що був той фільм і які там грали актори. Так палко вони цілувалися на задньому ряді, а вчора він подарував їй троянди. А Нелька вже не пам'ятала, коли їй востаннє дарували квіти, тому дуже розчулилася. Проте вона все ще не наважувалася познайомити свого хлопця із сином. Може краще почекати ще трохи? Тут не варто поспішати. Ти ж знаєш, який Юрчик. А може, варто Юрка потроху підготувати до знайомства? Принаймні, щоби це не було для нього несподіванкою. Розповідає малому про свого хлопця щось хороше. Ось він і матиме про нього гарне враження, порадила я. Не знаю. Нелька, задумавшись, кинула у пиння простісінько до баняка із чистою картоплею. Замить схопилася і засміялася. Ось, бачиш, наготувала б. Не варто на кухні думати про особисте, інакше обов'язково або пересолиш, або переперчиш, або зготуєш картоплю із шкарлупами, або ще щось наплутаєш і зіпсуєш смак. Зі мною вже якось таке трапилося, додала до тушкованого м'яса замість солі цукру. Відвідувачів того дня було небагато. На обід, як завжди, з'явилась учитель музики зі своєю флейтою та голомузий добродій із житлової контори. «Ну, нарешті, сьогодні ви!» буркнув він замість привітання, наблизившись до ляди. «Ота пані, що працює після вас, постійно недоливає до склянки води. Я ці штучки ваші дуже добре знаю. Не доливаєте соки, вино, заробляєте собі на тих міліметрах. Сподіваюся, ви мені сьогодні наліти достатньо? І глядіть, знову не перепутайте мого замовлення!» Цього разу я не терпітиму такого недбальства. Так, а вже ж, пробурмотіла я, не маючи жодного бажання сперечатися. Ви маєте рацію, заговорив до нього молодик у кашкеті на бакир, який щойно зайшов до кав'ярні і теж наблизився до ляди. Іноді він замовляє у нас каву. Сьогодні, здається, був на підпитку, бо від нього тхнуло алкоголем. Маєте рацію, повторив молодик. Я теж зауважив. Що мені часто не доливають горівки дочарки, бодай 10 грамів, а таки бракує. Тож налити мені, дівчино, 200 грамів кави і ні грама менше. Гуломозий добродій зиркнув на юнака, демонстративно скривився і, відмахуючись, від його перегару, подався за свій столик, сів і відразу ж втупився в газету. Не знаю, як вам, але мені завжди усе наливають, як годиться, озвався учитель музики втираючи серветкою вуса. Добродій визернув за газети і якось хвилю дивився на вчителя. «Хм, не знаю. Може, для вас тут є якісь особливі переваги?» буркнув він. «Ніяких переваг. Я такий самий відвідувач, як і ви. Ви, молодий чоловіче, не втручайтесь, куди не просять, а краще їжте свою юшку». Добродій з контори знову втупився в газету. «Дякую за вашу турботу, але я з'їв юшку». Нервово промовив учитель, підводячись за столу. «Смачного вам!» То йдіть уже!» Знову буркнув Добродій із контори. «Дозволю собі зауважити, що ви приходите сюди щоденно, хоч і весь час чимось незадоволені, саме сюди, а не в якусь іншу кав'ярню. А це вже, шановний, не ваша справа!» гукнув йому в спину Добродій з контори. Коли я подала йому склянку води, він, примруживши око, Прискіпливо поглянув, чи достатньо налито, а відтак задоволений голосно шморгнув носом і надпив. На дворі сонце вигравало між пожовкула листя каштанів і пускало блискучі зайчики у шиби. Блакитний погідний день навіював оманливе відчуття тривання літа, що немов бреніло десь там, понад дахами будинків, у галузі дерев і ледь чутному джищанні мушок. Молода панянка зупинилася біля вікна і, вглядаючись у нього, мов, у люстро, поправила розкуйовджені вітром кучері та пішла далі, похитуючи повними стегнами. Голомозий добродій з житлової контори відклав газету і довго проведжав її поглядом, після чого знову заглибився у читання. По обіді до нас навідався поет Невдаха. Сьогодні він чомусь не писав, довго пив каву і дивився у шибку. Ніби зо всіх сил намагався віднайти натхнення у тому погідному дневі, що всміхався ззовні. Здається, у нього справді був поганий настрій. Протираючи ганчіркою столики, я вперше заговорила до нього. «А чому ви сьогодні нічого не пишете? Напевно, у вас немає натхнення?» Він звів на мене понурий погляд. Мабуть, аж ніяк не чекав, що я про це запитаю. Очі його, на мить, проясніли. Він зніякові листину в плечима, зашарівся, немов хлопчак. Нема відчуття сенсу. Коли я його втрачаю, то перестаю писати. Відказав він. Сподіваюсь, це ненадовго. Підбадьорливо всміхнулася йому я. Та він ураз похмурнів, ніби я сказала щось недоречне. Ви жалієте мене? Ледь чутно зронив по хвилі. Жалію? А вже ж. Мабуть, не знаєте, що жалість може завдавати людині ще більшої прикрості, ніж байдужість? А звідкиля ви раптом узяли, що я вас жалію? Нічого такого я й не мала на думці? Відказала, відчувши якесь безпорадне сум'яття, мов би мене несправедливо у чомусь звинуватили, а я не могла довести, що це не так. Поет невдаха, недовірливо всміхнувся. Невже вам не розповіли? Такого не може бути. Щоб тут, та й не розповіли Тут усім усе розповідають Не розповіли? А що мені мали б розповісти? Запитала я, підсівши за його столик Він знову всміхнувся Якщо ще не розповіли, то розкажуть згодом Тому нема сенсу приховувати Мене усі тут вважають невдахою та диваком Тихцем підсміюються, глузують Кажуть, що я не сповна розуму Бо займаюся непотрібною і неповажною справою, бо описання віршів – марна трата часу і життя. Така собі забавка, мала не розвага, від якої користі нема ніякої, ані мені, ані комусь. Але ж ви так не вважаєте? Спробувала заперечити я. Що з того? Зітхнув він. Якщо більшість так вважає, більшості завжди важко протистояти. І це вас так хвилює? Звісно, що хвилює, сказав поет. Але я вже звик. Хоча час від часу потерпаю від нападів пригнічення з цього приводу, як от сьогодні. Та нічого з тим не вдієш. Тоді я й перестаю писати. Добре, що вони минають, тихо промовила я. Минають, погодився він, ковтнувши з горнятка і жуючи кавовий осад. Мабуть, забув, що там вже немає напою. І коли минають, я починаю нестримно писати. І нічого немає сильнішого за це бажання. Тоді я собі вже не належу, як би не опирався. А ви дасте мені почитати вашу поезію? Раптом спитала я. Чоловік на мить замислився. Не знаю. Я майже нікому не даю її читати. Я навіть не надто до цього звик. Давати комусь читати свою поезію. В такому разі дуже шкода. Про що тут шкодувати? Здивувався поет. Не знаю, чи ви багато втратили б. А це вже вирішувати мені. Звісно, тільки я не хочу вам нав'язуватися. Але ж то я виявила бажання її прочитати, нагадала я. Ви мені нічого не нав'язували. Так, але можливо, то було звічливості. Дехто виявляє зацікавлення до моєї скромної особи та до того, чим я займаюсь, суто і звічливості. Я вже не раз у цьому переконався. Ви надто недовірливий, зауважила я. Можливо, погодився він. А ви не боїтеся критики? Ні, вкотре заперечив поет. Я прагну справжньої, щирої критики. Адже якщо є за що критикувати, написано вже чогось варте. До того ж той, хто захоче покритикувати мої вірші, має спершу їх прочитати. Але де взяти критиків, коли немає читачів? Раніше, написавши вірша, я читав його уголос, Відвідувачі кав'ярні лише здивовано перезиралися і підсміювалися, мовляв, якийсь дивак. Я не зустрів у них розуміння. Люди здебільшого сноби. Вони реагують лише на відомих та успішних. Тому головне – знайти видавця. Сказала я і одразу про те пошкодувала, спіймавши гострий погляд співрозмовника. В ця тема була для нього болючою. То вам усе-таки розповідали про мене, з сумом проказав він, про видавців і таке інше. Та нічого поганого мені не розповідали. Тієї миті на дверях тиленькнув дзвоник, і я швидко подалася за ляду, навіть зрадівши, що якийсь відвідувач урятував мене від потреби знову виправдовуватися невідомо за що. Петнив даха теж підвівся і, завагавшись, уже біля дверей повернувся і таки підійшов до ляди. Гаразд, Сказав він Я дам вам почитати свою поезію Ви здалися мені щирою Гадаю, я у вас не помилився Сподіваюся Всміхнулася я Що ж, дуже добре Пробурмотів поет І кивнувши на прощання Боляче потис мою руку Увечері клієнтів теж було мало Прийшов столяр Як завжди посиди десь за гальбою пива А через хвилину Наче змовившись із ним, з'явилася й праля. Замовивши собі горнятко кави, вона сіла у іншому кутку зали. Щось відвідувачів сьогодні негусто, голосно зауважила праля. Її слова найпевніше призначалися для столяра, бо пригладжуючи своє короткострижене волосся, вона дивилася в його бік, та він, здається, того не збагнув, мовчав жуючи сушену рибу. Так незвично провадила праля. Тут завжди вечорами так гамірно, правда ж? Цього разу Столяр спершу глянув на мене, а відтак, зиркнувши на пралю, врешті втямив, що її слова призначені йому. Хоча зараз воно якось затишніше, не вгавала праля. «А вже ж!» – відказав Столяр, попиваючи пиво. «А погода, яка чудова, майже як влітку, правда?» Воно і зрозуміло. За такої погоди не хочеться сидіти у кав'ярнях. Краще десь погуляти, особливо молодим, хоча і не молодим теж. А вже ж, буркнув Столлер. Але ж і кава тут яка смачна. Кажуть, тут найсмачніша у місті кава. Праля делікатно ковтнула свій ароматний напій. Головне, найдешевша, проказав Столлер. І це теж значна перевага, погодилася Праля. Ви ж знаєте, які ціни в інших кнайпах. Вони вже геть знахабнілись тими цінами. Так і правда, знову погодилася праля. Власники просто прагнуть нажитися. Дідько б їх узяв тих власників, вилаявся столяр. З кухні визирнула Нелька і багатозначно всміхнувшись, підморгнула мені, зашепотівши. Наша праля нарешті вирішила узяти ініціативу в свої руки, але, здається, столяр не надто піддається невдячна справа. «Не знаю, як на мене вони досить мило перемовляються», – прошепотіла я у відповідь, притираючи горнятка. «Де там? Це все звучить дуже вимушено», – сказала Нелька і зникла в кухні. «Ох, яка ж я не з граба! Кава розлилася!» Праля кокетливо засміявшись, заходилася щось шукати у сумочці. Схопивши ганчірку, я подалася до її столика. «А може...» «Ви пересядете за столик до того пана?» – запропонувала я. «Там вам обом зручніше буде розмовляти». Вона знічено всміхнулася, витягши із сумочки носовичка і витираючи поділ залитої кавою з підниці. Та столяр швидко одним духом допив пиво і підвівся за столу. «Звісно, якщо бажаєте, можете сісти сюди. Ваш столик залитий кавою, а мені вже час». Промовив він і попрямував до дверей. Ми з пралею лиш перезирнулися. В ту хвилю я подумала, що Нелька, як завжди, мала рацію. Отакої. «От розгублено прошепотіла праля. Не переймайтеся, сказала я бідоласі, яка геть похнюпилася від чого, кутики вусти її опустилися. Схоже, він справді поспішав. Жінка важко зітхнула, а за хвилю, з удаваною байдужістю, стинула плечима. А з чого ви раптом узяли? Що я переймаюся. Ну, перекинулися ми з тим паном-слівцем. І що з того? Дивуйся потім. Звідки це у нас плітки беруться? Люди казна що можуть собі на уявляти. Справді, пліток у нашій кав'ярні не бракує. Та я не раз помічала, як той пан нишком спостерігає за вами. Для більшої переконливості я стишила голос, забираючи порожнє горнятко. Дивно, що вище того не зауважили. «Спостерігає?» – перепитала праля і поправила волосся. «Але нічого особливого в тому не бачу. Може, бажаєте ще кави?» – спитала я. «Ні, дякую. Іншим разом. Коли зайду до вас ще?» Жінка задумливо усміхаючись, теж подалася до дверей. «Мабуть, за такий вчинок мені слід було б відчувати до кори сумління». Але що мені було вдіяти? Іноді я не можу стриматися і просто мушу щось вигатати або прибрехати. Та і як тут стримаєшся, якщо найчастіше саме брехня робить людину щасливою? А мені дуже хотілося розрадити цю жінку. Увечері я запитала дядька, а тобі доводилося читати вірші цього поета, якого всі вважають невдахою? Ні, не доводилося, відказав дядько. Йому ніяк не щастить надрукувати їх. Можливо, якби ми з ним були друзями, я б мав можливість їх почитати. Адже першими читачами поета завжди стоять його найближчі друзі. Та весь клопіт у тому, що у нього немає справжніх друзів. Він надто замкнута особа. Немає друзів? Це сумно, зітхнула я. Можливо, якби у нього були друзі, він почувався б упевненіше, і мав би визнання поета, а не невдахи. Мабуть, ти маєш рацію, погодився дядько. Я зовсім не сподівалася зустріти його ще раз. Але не на те й несподіванки. сподіванки. Це сталося одного ранку, коли я поспішала до кав'ярні. Над вулицями поволі розсіювалася мла, ніжно огортаючи дихи будинків. Теплий вітер гнав зів'яли листя. Сонце гриво пробивалося крізь молочний серпанок. Я була замислена і неуважна, коли раптом, різко загальмувавши, пронизливо засигналило авто. Я ледве встигла вискочити на тротуар і затулила вуха, щоби не чути гнівний лайок водія, який так і сипав ними крізь причини на вікно. «Наступного разу будьте обережні!» – почула я раптом поза себе чийсь голос. «Ви, мало, не потрапили під машину. Цього разу вам просто пощастило». Голос здався мені знайомим, тому я обернулася, а обернувшись, так і заклякла. Він усміхався до мене, наче нічого не трапилося, тримаючи під пахвою свою брунатну течку. І на голові мав того самого старомодного безгуздого капелюха, який підкреслював його дивакуватість. «Доброго дня», – привіталася я. «Ви мене не впізнаєте?» Скидалася на те, що чоловік мене справді не впізнав. Він примружив очі, пильно вдивляючись. Щось начебто знайоме. пробурмотів. Два тижні тому ви були у кав'ярні на розі, пам'ятаєте? Тоді ще падав дощ, я там працюю кельнеркою. Ага, так. бубнів собі під носа, силкуючись мене пригадати і все ще мружачись. Мені спало на думку, що він або божевільний, або просто клеїть дурня. Я читала книжку, а потім. Коли ви пішли, вона загадково зникла. Книжку, перепитав він, і саме в ту хвилю, здавалося, нарешті пригадав мене. Очі перестали мружитися, зморшка на переніссі розгладилася, і він подивився на мене зовсім по-іншому. А вже ж, це ви її забрали. Я вирішила не зволікати і перейшла у наступ. Я, признався він. У його відповіді мені вчилося нахабство і зухвалість водночас. Я очікувала, що він заперечуватиме, виправдовуючись. А на сам кінець, напустивши на себе заклопотаність, погляне на годинника і сказавши, що поспішає втечі. Та натомість чоловік сміливо дивився мені у вічі і, здавалося, зовсім не шкодував проскоєне. Це видно було з його спокійного, непроникного виразу обличчя і поблажливої посмішки, яка немов підтверджувала відсутність будь-якого каяття. І ви у цьому так легко зізнаєтеся? Без жодних докорів сумління? Обурено вигукнула я. Так, відказав чоловік, без жодних докорів сумління. Ви вважаєте, що це непристойно? А ж, сердито відказала я, ви принаймні могли б вибачитись. Я не люблю вибачатися, відказав чоловік, особливо, якщо в цьому насправді немає жодної потреби. Невже вам потрібні порожні, нещирі слова? Не потрібні, погодилася я. Але, отожбо, я теж не люблю порожніх слів. Задля пристойності чи ввічливості, задля якихось правил, бо так випадає, бо так потрібно. Від цього відгонить нестерпною фальшу. Гаразд, не вибачайтесь. Але чому ви поцупили мою книжку? Чоловік якусь хвилю дивився на мене, а відтак промовив. Не міг з собою нічого вдіяти. Ця хвороба усіх колекціонерів. І цьому важко зарадити. «А я знаю про вас», – сказала я. «Ви колекціонуєте забуті книжки?» «Саме так», – підтвердив він. «Колекціоную». І у мене уже назбиралась нічогенька колекція. Такою колекцією можна пишатися. Отже, моя книжка теж до неї потрапила. А вже ж. Сподіваюся, «Ви не плануєте її у мене забрати?» – спитав чоловік, і на його обличчі враз промайнуло занепокоєння. Якусь мить, не приховуючи свого здивування, я лише дивилася на нього, не знаючи, що відповісти. Чолов'яга всміхався, і в його пронизливих сірих очах світилася хитринка. Його загадковість бентежила мене, а його нахабство було безпосереднє та щире. Тому на нього неможливо було по-справжньому сердитися. Отже, якщо я правильно вас зрозуміла, ви не збираєтеся мені її повернути. Хоча б для того, щоб я її все-таки прочитала. Чоловік розсміявся. Те, що я сказала, здалося йому потішним. Ну, якщо тільки прочитати, тоді будь ласка. Дякую, ви дуже любязні, промовила я. Та, схоже, він не вловив моєї іронії. Добре, що ви зрозуміли, що ця книжка повинна бути в моїй колекції. Бо повірте, то не просто собі безгузда примха. Не примха? Тоді що? Необхідність. Навіть особлива місія. Я повинен урятувати цю книжку і сотні інших. Врятувати? Але від чого? Від остаточного забуття. Від остаточного забуття? «Цікаво, як?» Мій новий знайомий тяжко зітхнув. «Ех, занадто довго розповідати. Якщо ви матимете час і якось при нагоді завітаєте до мене, ми зможемо поговорити про це. Я мешкаю недалеко звідси, на садовій 36. Найчастіше я буваю вдома о п'ятій вечора». «Гаразд», – сказала я. «Коли матиму час, прийду обов'язково. Але це буде аж наступного тижня. Тоді у мене вихідні». Як вам зручно? Він, не попрощавшись, пішов уздовж вулиці. Через кілька метрів обернувся, побачив, що я дивлюся йому вслід, спинився і гукнув. А звідки ви знали, що я колекціоную забуті книжки? Мені розповів про вас дядько Роман, відповіла я. Якусь хвилю він постояв, ніби щось зважував чи згадував, а тоді припідняв капелюха, все таки попрощався і рушив собі далі. Я нічого не розповіла про цю зустріч дядькові Роману, прагнула мати якусь свою таємницю. Крім того, не була впевнена у тому, що йому сподобається моє рішення побувати у цього дивакуватого чоловіка в гостях, навіть якщо той його колишній приятель. Я з нетерпінням чекала кінця робочого тижня, щоби навідати колекціонера забутих книжок. Нічого нового за цей тиждень, у нашій кав'ярні не відбулося. Щодня приходили вічно невдоволений товстий добродій із житлової контори та вчитель музики, який постійно замовляв юшку. Просиджував вечори за гальбою пива столяр, а десь у іншому кінці зали праля за горнятком кави, час від часу важко зітхаючи і кидаючи в бік столяра промовисті сумовиті погляди. Той лише кректав, Зніяковіло, рухаючи вусами, але вперто вдавав, наче не помічає її. Одного вечора у супроводі галасливих чоловіків з'явилася Мірка. Мовчазна, із сумовитими, втомленими і байдужими очима, які часто дивилися кудись удалич, Немов намагалися віднайти там щось таке, щоб звільнило їх від нудьги та втоми. Наприкінці тижня у кав'ярню зазирнув поет невдаха. Він замовив собі горнятко кави, швиденько випив її, не відходячи від ляди, і простягнув мені течку. Ось, це мої вірші. «Так багато?» – захоплено вигукнула я, розкривши пачку, в якій було повно списаних аркушів паперу. «Багато?» – перепитав поет, ледь заширівшись від утіхи. «Ви так вважаєте? Та ні, могло би бути і більше. Це правда». Та ж тут, на кілька збірок. А вже ж, погодився він, на кілька збірок. Мені справді є що видавати. Знайти був видавця. Невже то справді такий клопіт? Поцікавилася я. Ще й який? Зітхнув поет. Я вже оббивав пороги видавництв і все марно. Сказали, немов оголосили вирок. Ваша поезія, звісно, цікава, але хто її купуватиме? Для нас це збитково. Якби ви, приміром, писали детективи чи любовні романи, то можна було б ще розмовляти. Невтішно. Угу, кивнув він. Але не слід зважати. Так, я намагаюся. Думаю, якщо шукати... Так, я шукатиму. Він хотів зробити ще ковток кави, забувши, що його горнятко зовсім порожнє. Сидів замислений, і лиш поява нового відвідувача, який підійшов до ляди зробити замовлення, немов сполохала його думки. Пет підвівся, зібрався піти. «Тільки ж ви читайте уважно», – проказав прощаючись. «Звичайно, дуже уважно», – запевнила його я, ховаючи течку під ляду. Ніби побоювалася, щоб її бува теж не поцупили. З кухні визирнула Нелька, здається, почула нашу розмову з поетом. Ова! Він нікому не дає читати своїх віршів. Можливо, тому що їх у нього не просили, відказала я. Він завжди такий зарозумілий. Може, самотній, припустила я. Як на мене, він дивакуватий відлюдник. Хто знає, як тобі вдалося завоювати його довір'я? Здається, він зрозумів, що я зовсім не вважаю його невдахою. Але все-таки він невдаха. Промовила, зітхнувши Нелька, мов би, ще раз ствердила факт, який ні в кого не викликав жодних сумнівів. «Аж ніяк», – вперлася я, – «він поет. А поети не бувають невдахами. Вони бувають лише невизнаними». Нелька тільки гмикнула. Увечері, замкнувшись у своїй кімнаті, я розкрила поетову течку. В ній було понад сотню аркушів паперу. Часом Часом у брунатних та чорно-сірих плямах від кави і цигаркового попилу. Поетів почерк був дрібним і твердим. Здавалося, що літери не просто написані, а втиснені у папір, наче їх виводили швидко, у якомусь напівзабутті, вкладаючи у кулькову ручку всі емоції – неспокій, піднесення, роздратування, розчарування, радість, гнів, ейфорію. Його поезія не торкалася злегка до душі, як твори інших відомих мені авторів. Вона лягала каменем, тиснула якимсь незрозумілим і темним відчуттям тривоги, похмурістю. Це була не романтично-сумовита лірика, ані оспівування почуттів, незбагненної краси природи, чи принад вродливої жінки. Це було радше плетиво символічних або навіть містичних образів безмовні і сумовиті ангели, посталі з морку чи і муї, а то й з космічної порожнечі, які марно намагалися навчити людей любові та милосердя, осквернена заздрісним натовпом святенниця самотня матір із позашлюбним дитям. Жаскі і безликі постаді крадіїв людських душ, які залишали по собі лише пустку і байдужість, зухвали розбешака, який полюбляв лякати перехожих у темних заволках просто з великої нудьги, розважаючись людським страхом. Сердешні безпритульні, які, поневіряючись, марно шукали собі місця у цьому світі і до яких жорстокими були навіть діти. Сліпець, який значно гостріше відчував барви, аніж усі зрячі. Мене вразив образ мрійника, котрий усе життя згайнував на пошуки кохання як найвищого сенсу. І згодом замерз при дорозі у зимку, так його і не знайшовши. Незважаючи на марні пошуки, він залишався вільним і щасливим. І таким пішов із життя, бо іноді несповнені мрії дають нам більше щастя, аніж ті, що втілюються в дійсність. У творах поета з дядькової кав'ярні проступала не тільки його самотність, здавалося, у ті рядки перелито всі світові біди, несправедливості і катастрофи, які він пропускав крізь свої думки і серце. Усе відчуте ним приховане, гротескне, прекрасне і потворне. Нічого схожого мені не доводилося читати раніше. Ця поезія справді не нагадувала жодну іншу. Вона була похмура і гнітюча, однак захоплювала оригінальністю, дивними асоціаціями, невиразними перечуттями, породженими, здавалося, не уявою, а снами. Ось я і зрозуміла, чому бідолашному поетові так важко було знайти видавця і чому його вважали невдахою. І він, і його поезія були важкими для сприйняття, незрозумілими. Мабуть, саме через те у нього і не було друзів, які б розуміли його і першими читали його вірші. Раптом я згадала, як він, замовивши собі каву і чарку коньяку, витягав із кишені пом'яту фотокартку. Нелька стверджувала, що це світлина його пасії. Дивно, що в папці не було жодного вірша, присвяченого жінці. Можливо, цю справді інтимну лірику він не довіряє нікому, вважаючи її чимось мало непобожним, тому і не вклав до цієї течки. А може Хоч це і малоймовірне, як для поета, він просто не висловлює своїх почуттів на папері, зберігає на споді душі. Відповіді на свої запитання я, звісно ж, не отримала. Зате отримала справжню насолоду від знайомства з новим поетичним світом. У перший же вихідний день я вирішила прогуляти заняття з математики. Не тільки тому, що мені страшенно набрид цей предмет до кінця року, я ризикувала зненавидіти його остаточно. Не тільки тому, що боялася, що мене присоромлять за моє лінивство, нестаранність та безвідповідальність. Мабуть, єдиною причиною була звичайнісінька цікавість, яка вже заволоділа мною цілком, і я не могла їй опиратися. Дивакуватому колекціонерові забутих книжок таки вдалося мене заінтригувати. Які це забуті книжки? Чому вони стали забутими, і чому він їх колекціонує? Задля чого. Тільки побувавши у нього, я могла розкрити цю таємницю. Колекціонер мене запрошував отже було б неввічливо не скористатися запрошенням. Я довго зважувалася адже заради колекціонера потрібно було знехтувати заняттями і обов'язком скоїти мало не злочин щодо батькової мрії. Проте, врешті, заспокоїла себе думкою що немає причин мучитися докорами сумління. Мрія була не моя, а батькова. Невже можна бути по-справжньому відповідальним за чиїсь мрії, навіть якщо ти погодився їх утілити? Наступного ранку я зателефонувала математичці і повідомила, що сьогодні не прийду, бо, мовляв, днями попала під дощ і застудилася. Вислухавши її побажання швидше одужувати, я зітхнула з полегшенням, і відчула себе вільною. Дарма, що у нас давно не було дощу. Та стара панна була настільки сконцентрованою на математиці, що до всього іншого, крім чисел та обрахунків, ставилася вкрай неуважно. Вона могла не помітити, якою була днями погода, чи просто не зауважити моєї брехні. Вулиця Садова, 36 Раніше я не запам'ятовувала назви вулиць і ніколи на них не зважала. Донедавна не знала, на якій вулиці мешкає дядько Роман. Мабуть, це було яскравою ознакою мого провінціалізму. Адже у селищах та малих містечках мало хто послуговується назвами вулиць. Наша стара листоноша звертала більше уваги на прізвища, аніж на назви вулиць, бо знала всіх мешканців поіменно і в обличчя – від старого до малого. Я теж знала, де мешкають усі мої друзі. І однокласники, їхні будинки та паркани. Тож не дивно, що тепер не мала ні найменшого уявлення, де вулиця Садова, хоч уже непогано знала це місто. Можливо, я не раз букала нею, як букала і іншими вуличками, навіть не здогадуючись про те. Колекціонер сказав, що живе неподалік від дядькової кав'ярні, отже ця вулиця мала б бути десь у нашому районі. Подавшись у мандри вузенькими брукованими лабіринтами, я на якусь мить забула про справжню мету своєї прогулянки. Я не раз бувала тут раніше і ще раз милувалася невеличкими, старими, але доглянутими будинками, одно або двоповерхівками, кокетливо насадженими довкола кущами бузку, горобини чи бузини і різнобарвних квітів, які рясно цвіли, Жадім нахапаючи, швидкоминуче, а тому щедре тепло осіннього сонця. Ці вулички нагадували мені моє рідне селище. Мабуть, тому я куди більше полюбляла гуляти саме тут, у старій частині міста. Скажіть, будь ласка, де вулиця Садова? Запитала я у старого пана, що помалу дибав мені назустріч, опираючись на ковіньку і несучи прозору торбу з хлібиною. А це і є вулиця Садова. Справді? Зраділа я. Навіщо мені брехати? Я живу тут уже 50 років. Що саме ви тут шукаєте? Будинок під номером 36. Старий пан здивовано зиркнув на мене. Знаю. Як же не знати? Це майже по сусідству з моїм помешканням. Але дозвольте спитати, ви до кого? Там мешкає один чоловік, почала була я. Старий чи то з пересердя, чи з розчарування пхикнув А, то ви до того, до того типа, у якого не всі вдома. А я гадав до його матері вона ж плила светри на замовлення, зовсім недавно померла. Думав, може, ви не знали. Ох, і гарні светри вона пила. Чому ви назвали того чоловіка типом? спитала я насторожено. А що вам не сподобалося? Я міг би інакше його назвати, але висловився пристойно, бо міцних слівець при дамах не вживаю. Це знаєте не в моїх правилах та манерах. Я розумію, але ж просто так ви не будете називати людину типом, у якого не всі вдома. Звісно, ви маєте рацію «не буду». Просто так я ніколи не потякаю. Так хіба баби роблять? Посідають собі ввечері на ослінчику, вузають насіння і миють людям кістки. І так з дня на день, язиком ми тут як мітвою, просто собі для втіхи. Та що ви мали на увазі? – допитувалася я. Чого б гопто я мав розповідати вам щось? Промовив старий із удаваною недовірою. Я ж вас не знаю, вперше бачу. Послухайте, та ж ви перші почали розмову. Я почала дратуватись. Як на мене він виглядає цілком нормально. Ага, виглядає. Вчора у телевізії показували людоїда. То він теж не вигляд був приємною людиною. Ось так. Гаразд, тоді бувайте. Я втратила терпець і, обернувшись, стиха додала собі підніс Бажаю не зустрічатись з людоїдом. І вам бажаю бути обережною від типа, що довів свою матір до смерті, усього можна чекати, відказав старий. Я зупинилася. Здавалося, той чоловік почув мої слова, хоч то було неможливо. Його фраза не те щоб налякала мене, а додала якоїсь тривожної непевності. Піднесеного настрою, навіяного передчуттям цікавої зустрічі, вже не було. Старий добродій поволі почувався в собі далі, мов би нічого і не сталося. Мов би він уже забув і про мене, і про ту дивну розмову. «Дурниці», – подумала я, – не слід зважати. Цілком імовірно, що цей чоловік сам не спав на розуму. Маразматик, от і верзе усякій нісенітниці.